Jes prias. Bonjourna. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mirumjes Blendi, Mirumjes Altini, Mirumjes Sonci, Mirumjes Lori dhe miqtan ku do të shndodhet <laughs> jo, po më të mirë. Good morning. Mirumjes. Mirumjesin nga valeta radio sklavë të një sinifikator edhe nga ekrani Altini. Nuk e kuptova. Jo, mëse duhet të folhet nëpërmjet mikrofonit. Po bjer njëherë kështu. Ja. Së punokaj, dhe shqipëmë ja. okay. të Përshkajmë të Përshkajmë të Përshkajmë të Përshkajmë të Përshkajmë robotën se sa shtora fëllëmish Sa shtora të luta <laughs> Dhe e dhe robotën se shtë E dhe robotën sot, si kam të dhe si <laughs> Ora, shtatë e një minut But time leaves us polished stones We can't find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 Në vitë 1825, përfundon hekuru dhe e parë në Angli. Në vitë 1831, Charles Darwin filonë ustimin e ti me Annie and Beagle. Në bazë të të zonave të mbledhura nga këju ustimi gjatë, a i do të formuloj teorinë e ti të evolucionit. Në vitë 1825, Charles Darwin filonë ustimin e ti me Annie and Beagle. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për herë të parë përdoret eteri gjat lindjeve. Në vitin 1899, poeti dëshkëmtar i shqiptar Lazar Sutir Gusho i joi një pseudonim Las Gusho Radeti lindi në Pogradec. Në vitin 1932, në New York u hap teatri më i madh dhe më i ri i qytetit, i cili u quajti Salla Muzikorre Radio City. Teatri ishte 6200 vendësh. Në vitin 1945, në bazë të marrëshjes së 28 shteteve themelohet banka botërore. Në vitin 1945 ndahet Korea në dy shtete, në Koren Jugore dhe atë Veriore. Në vitin 1970 shënohet shfaqja e fundit e musical-it mjaft popullor të Broadway-t Hello Dolly që nga hapja e ti në janarë të vitit 1964, kjo ishte her e fundi që shfaqe i për të 2824 her, që ishte një shifër rekord. Në vitit 1978, pas 20 viteve të diktaturës, Spania miraton kushtetutën e red demokratike. Në vitin 2001, presidenti Amerikan George Bush i siguron kino statusi normal të trektis me shtetet e bashkuarat e Amerikës. Në vitin 2007, në Rawalpindi, në Pakistan, ngjarë një atentat u vrau udhëheqja e opozitës dhe ish presidenti i qeverisë pakistaneze Benazir Bhutto. This is Club FM 100.4. Pam pirip. Mirëskinë nga klubi Name Chelsea. Mi dashur, ju përshëndesim që gjithë orën është tani 7:09 minuta. Ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në 9:00 valet e klavë fermin 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Sot është premte, kështu që kemi ca gjëra ndryshe. Muzikën e zini ju si çdo mbrëmje mm -hmm. tjetër. Prandaj mund të na shkruani 069 20 70 222 069 20 70 222 do të bëjmë kërkesa muzikore sot. Por pa, gjithashtu mm. kemi edhe shortin që e bëjmë çdo të premte në të njëjtin numër, pra në 069 20 70 222, shkruani dua rad dhe emrin duaj hmm. dhe njëri për ju do të kaloj një fundjavë romantike në Castle Park në Berat. Po do të jetë një fundjavë shumë e lezetshme. Un kam qen hotelin Castle Park, ata që kanë qen, ma kanë rikonfirmuar që është me vërtet e bukur atje. Është fantastike. Ha et mirë, rrihet mirë. Pamja është, do të rrihesh mirë. <laughs> Mund si. të të rrihet mirë. Mundjet. Ë, kështu që është është në çift gjithsesi. Gjithsesi. Po, më në fund noim ta quajmë romantike për shkak se Sënë në Rebeu, atje i dha... Ka dhe në puthjën e parë. Këshu thonë. Paktën. Puthjën e parë, <laughs> donikës. Donikës. Por, e vërteta. Vetëm ato Dera pëmë dinë. Po, ka ca pëmë dinë <laughs> që janë të vjetra. Por, nuk e dinë që janë ashtë të vjetra. Po. E... Kështu, mirë, e um, veç kësaj, e veç kësaj, në krymën e më gjithën të sotë, Ne kemi edhe një temë që ta bëjmë. Ë gjithashtu do të kemi shumë lojra kujdice gjërat e zakonshme që kemi në klubin e mësuesit. Po si e premte do diskutojmë edhe pa kolajmet, etj, etj, etj, oh, se çka ndodhur ditën. Mm, Ëh. Çka ndodhur ditën? Në fakt s'kam pasur. Jo, pa. asnjë. Vetëm që, e, që është, është kjo me cilën unë nuk e kisha vënë re në fakt e, fare, për shkak se ne morëm edhe ishim maratonë në maratonën nën Xhëm këtu, por ishte ky urimi i presidentit që kishte lënë kishte lënë bresa gjithëndej. A, një, një kjo gafat të fishe që ishte bër e dhe pasaj korrigjimi që ishte bër dhe korrigjimi është prapë gabim E tjere, a, tjere, a, a, a, tjere E tata që e kritikojnë dhe njërë asa ta nuk e kuptojnë se kush gabimi ta mam po, Si eshte din që ka një gabim Ka një gabim antje dhe zinë nëse fjallat duhet ishte rilindja Rilindja Po, se digja dhe fiksi që i kërkon një që toshtë rilindja Sigura i ka frikën fjallat As rilindja së në fare këtu Po, po Se Krishti nuk rilindi, se do të thoshte që kishte lindur një herë më parë, pastaj po rilindte për herë të dyotë. Ishte lindja e tij e parë. Sepse Krishti nuk ka lindur, Krishti Krishti, Krishti është i pakrijuar, i palindur. Është është në përjetësi, e kupton kurse lindja e tij vetëm ishte ajo kur lindi në Grazh. Mm -hmm. Që çu nuk ka as rilindje aty. Le ta lëmë këtë rilindje më anëan. Mm. Sësh politike. Nuk kam, ai thjesht nuk e dinte. Sepse ai ka uruar për ringjalljen. Pa, jo se nuk e dinte po si e shlexoj atë çka ishte dhënë ose ose hyjvanat që janë shkruar atë se kanë vështimin <gaz gast> që presidenti nuk so. e shkroi vet, por gjithsesi me keqardhim -ke më më vjen ta them që shikom e thot fjalë Krisht lindje Krishti lindi është kaq e thjeshtë është kem e kemë kopje e kupton shifa aty edhe kopjet ata e shkruan donatësh ja e ka, ka si e kupton Da e fjallën, krisht, lindjet A shumë e thjesht, lindi krisht, krisht. A i uronë dhe për rinjallin Por rinjallin është në pashkët pa, Sepse duhet që të kalojnë 33 vjet A i të rritet, të avrasin, të angurin në krysh Dhe pasaj rindxallin. të rinjallet Dhe pasaj të rinjallet didën e tret në basë asaj Dhe kjo ka ndohë 33 vjet në basë lindjes së Ne povesojmë lindjen nësot Ti fletë për rinjallin Pasaj tha jo, së është rinjallia ësht Ah, oh, po presidenti. Oh, M'falni tha, i vum një ri përpara, tha një lapsus, është ngjallja. Tani kush nga juve feston ditën e ngjalljes një herë në vit? Apo më ngjall i mami mua në Tiranë. E kupton? viti i ngjalljes është jolla, themi lindje. Lidje. Nuk themi ngjallje. Si është ngjallura? Ne e lëmë tash, tash po ngjallojmë neun. Kur tha më, nuk është rinjallja, tha, më falni, nuk është rinjallja, por është ngjallja. Po ngjallja Ashtu nuk bën sens. E bura që e bëra ta çiteshën futboll. Po. U bë më shumë. Ja futur. Ja ka futur si çfarë do të themi dot. Nezim. Përvas mund këlynim, jesisim miqdashur ju, përshëndesim, ju urojm. Uh, ku të undani se ç'i urojm? Mi gjesa më gëllë. Po. Në që ngjallat ndonjëherë që ndonjë fëmijë që është ngjallur sot, nisë ke ardhur në jetë. Po, aty në maternitet ku ngjallen fëmijë çdo ditë. Kemi për pak në këlynim gjesit. Should cool, right here is where you wanna be. This song is so cool. Baby tell me how you like it. Like it, like it. This song is so cool. Here is where you wanna be. This song is so cool. Baby tell me how you like it. Like it. Baby, son of a bitch. Në klubin e mëngjesit Kënga e ditës Kur të dëgjoni këtë këng në Radion Klab FM Gjetë klubit e mëngjesit Dërgoni së mësëm e tekst Kënga e ditës Dhe emrin tuaj Në 06-19-20-7-10-22-2 Mesej dërguesi i parë Fiton një dhe rad Kënga e ditës Midisorës 7-10 në Klugin e Mgjesit, në Klab FM, në njëshin pikatë. Hello, mirë se vini algoritëm grup në mëngjesit miqdashuj. Përshëndetje mora, është tani 7:21 minuta. Ne duam të flasim, pak dua të flas pak. Mm -hmm. Do të mundohem në fakt, nuk e di nëse do të arrij ta përcjelli këtë ashtu siç dua, megjithatë pyetja që un kam është mm -hmm. kjo. Është nuk është se është një pyetje që un e kam personalisht, por thjesht një bisedë që mund të bëjmë. Si ka ndryshuar me kalimin e viteve? Po themi, po krahasojmë ndoshta brezin e prindërve tanë me tonin dhe mm -hmm. me tani. Ajo çfarë një femër kërkon nga një mashkull? po mundet një formë banale. Dhe pastaj më e rëndësishme është çfarë një mashkull. Jo, edhe edhe ana sjelltës gjithashtu. Tek një femër. Dua të them në tema të lidhjes së jetës, domethënë të partnerizimit dhe të tjerë të tjerë të tjerë. Çfarë është një grua kërkon nga një burr? Çfarë duhet një burr ket? të ketë? Çfarë duhet ai të ofrojë sot? Sot për shkakun sepse e dim për shembull 2000 vjet më parë burri sigurisht një pasuri mirë do ishte ta kishte, apo ku ti undani të ishte dikush në atë rendin që kishte atë mm -hmm. të, a asaj epoke ajo ishte ngritur ajo ishte fisnika ishte ajo ishte laçarisne apo ajo ishte, ishte në qytet kaq kjo ka qenë rëndësishme e vërtet ajo ishte në qytet apo ishte në mal pa. apo ishte me muskul apo ishte i dobët ndonjëherë duhej edhe forcë fizike për të kishte mustaqe as kishte po kishte kron, qenër qenër edhe familja se si ishte familja e djalit apo e vajzës më në fund primarin më shumë Ishe daje foka <laughs> kërë i këshin që ish nglidoja me Baseta, komplet i këshu? Po, po. A ose i merë nga moustache, ti të qonë këtu lartë aset, pa pa mjekër? Oh, yeah, yeah. <laughs> okay, uh, um, um, a ose i merë nga moustache, po së brezim moustache përsh, po asaj i filloj në qitë gjatë nënë fullus drejtë Baseta. Drejtë Korus. Nisem, ishte e rëndësishme, po a kishe tok, apo s'kishe hmm. tok? Pa, rege. Mo kupton? A kishe shumër stuja e. A, a kishe gradë tjera se të rgoj që is Ajë kishte shumë gjatë thotë se kishte edhe kishte edhe kishte. Kishte edhe mirë që. Kishte edhe. Prandaj kishte shumë gjatë. Por derisa tani vim në një epok tjetër, këtë tjetër. Ku mirësh, por shumë ti je programues. Po mbi gjitha do të ish. A je programues që ke një iPhone ose Samsung Galaxy? Ke iPhone, iPhone ka çdo horë. Do njëri ka një iPhone, po pse vua telefon, apo ja X6. A ze ngatron me iPhone. Po. Jo, Çfarë do të kët një mashkoll sot? Jeri, osot. Jeri do të flas. Çfarë do të ofroj një mashkoll sot që një qe femër ë sh... uh, ose një vajzë, ose një grua, apo themi, të shohë tek ai potencialin tërheqës për totaj. Të Ky ja vlen, me tëra vlen tmerr. Të Them Baldinë. Po do të japi edhe një herë të soni, edhe Sigurisht. Nëse kanë pikat përbashhta, probabiliteti është më i madh. Që... Ato ato do i kapim si pika kyçe, po. Dhe joga e parë që Kjo duhet në, në mendimin tim mm. është një njerëz që të jetë i aft për punë, që do të thotë nuk është dembel. Okej, okay, Eri, pa ja. Pastaj se çfarë profesioni nuk e ka menduar ndonjëherë për lidhje me profesionin, them drejtë, që duhet të jetë kush apo kush apo kush. Por donjë dialakt i punon. Por një djalë që punon, sepse ta edhe nga ato dim që janë dembela dhe Je to një kuriztë të familjes tyre. Do të thonë për mua parsorë është kjo, një njerëz që ti jetë i aft për punë, por pra jeri 1 dhe 2, ti jetë kërkues nga vetja në këtë aspekt. Okej, okay, tani Sony. Atëherë bie ti et puntor. Puntor, po. Ne un... jam me jerin këta. Je me jerin. A mund ta kontrollojmë ti çka shkruajmë çik Sony? Punë, punë. Okej. Me a, a duhet volpi gatoj. Punë, punë. Punë, tar, tar. Okej, Sony je, tar na tar. Ti et elgoza. Propozojmë këto. Ok, Cheater un mendoj që është pjesë e sjelljes. Mm -hmm. Sëllia që ai, sielia. po, sëllia që njëri. ka jo vetëm me femrat, por me të gjithë personat. Në, në përgjithësi, mm -hmm. duhet të jetë tip alegro, që përfshihet në sëllimin normalisht kur e përshëndet tjetrën uh, ose të jetë i dhënë në muhabet, kështu që sëllia është zhe... ja. Të thotë jetë njëri me edukat. Me edukat. Të jetë i, I kujdesshëm, të jetë i kujdesuar, nuk të themi që ta eksagjeroj për të jetë i çuditëruar, tamam. Mirë, ndonjëherë janë disa gjëra. Le ta shkruajmë qytetar që përpuzet pak më shumë. Okej, është shkruar sëllia e mirë. Ja, ja, mirë, mirë sëllia. Okej, mirë sellje. Sepse fjalë <gallat> kultura dhe edukata, do të thotë kultura e përgjithshme, se mund të jetë për shembull që s'ka kulturë shumë se është, më kupton, ndoshta i izoluar, por shumë i sjellshëm. Njeri shumë, mm. shumë i mirë, shumë i sjellshëm, por okay, nuk ka nuk njeh ku ti mund yeah. të shih operat e, e italiane, gjeratilla. Nuk nuk, nuk nuk që. Këto pse nuk që. Jo, pse ka që. Si kanë të përshtaten një maskull tip ideal. Ai merret me bulment, për shembull, ka një bajxë, merret me diav, merret me ato gjërat këtu, është njeri i florit, por nuk është po themi dashik. Kokë mm. e, e kulturuar Kësë janë dy gjera, prendaj Unë dhe shto janë në lisë, pjesën e kulturuar Oke, ti do dhe kulturën të një Edhe kërështë Dhe bëmi dalin të madhë Dhe ali nga bagoja e unë, bët edhe me kulturë të një <laughs> kultur. Do tjetë overminds Te son mendje hapur. Mendje hapur. Po, mendje hapur për çfarë? Çfarë bren ai deri? Të gjitha informacionet e vlefsh. Mos jet të jet <g cassette> mendje ha hapur, jo njeri... njeri me oh, se njeriu për shembull i thotë sot do të dal me miq. Po, mendje mendje hapur është toleron, toleron nën fondin, ai është mendje hapur, a jo? Gjithmonë ke kuptohet edhe vini gjithmonë këtë lloj unë. Në papi thotë yeri do ikë sot me miq, ai do ta lër. Jo, o për majën do të thotë që të jetë një ënjëri tepër pozitiv, zë të shohë çdo gjë me pozitivitet. Nuk do të thotë realisht se unë tepër nuk e perceptoj qi i mashqullt sot duhet të thojmë ose vish ato apo mos e vish këtë. Open minded është dhe gruani. A do të vojë? Unë e kuptoj një njeriun që nuk paraqyjkon, po, open minded pa, mind para që si pranon të janë siç janë, domethënë se të reja e shoqërisë, nuk është nuk është i ngulur në ca. Ka pritje pozitive kësaj çdo gjëje. Okej, në rregull. Edhe open minded, e futum me këtë anglisht të këtu, mendje hapur, asaj se si po. Po tani dhe vini fundin të ta lërëri aty ku mbaron. Po pa, pas si që mëndihavur më nuk t'a lëf <laughs> <laughs> A tini ka një gjëshë A i gjithale nuk është më mëndihavur Gdo një ri ka një loj regullin në, <laughs> në vetën e vetë Dhe kur nuk e duket normalet të vetëja nuk është se dojë veshë pishka Që mështë duket e ha bichme në ras a i të thot e kënë shumë shkurte Kjo nuk të po, thot që Ka të bëjt forma, i... ka të bëjt forma se si e thua Unë e të ashtë në aspektin Ka dal të shalë të thot Që të të thot vërtet vërtet tani. Jesion, miste, nice. Mos ta, mos ta, mos ta bëjmë. Ja, e shikon? Let's not be. Jeri, Jeri nuk po kërkon një njerëz që ta lërë të dalë me mini fund sepse Jeri uh, mund të dalë me mini fund vetë tani. Vetjëri. Nuk është se. Kështu që pse do të gjej një njerëz që ta lë? Po, pra, nuk më duhet logjikë kjo pjesë. Kështu që po, po e kalojmë këtu. Okej. Atyre goza keni një djalë punëtor, me mirësielli, me kulturë dhe mendje hapur. Vrej këtu për shkakun që nuk jum fare përveç se punëtorit diku që okay ë uh, nuk jum profesionin nuk kemi dhe nuk kemi paraja. Në gjendja e tij ekonomike për shkakun nuk duhet. Dgjoj, nëse njëri është punëtor blendi në konceptin tim do i nxjerrë të parat. Thuaj? Un kam përgjithësisht të parat. Po. Me punën e dhënsh. Pa nëse i jep punëtor dhe kërkon gajet, atëherë mund të dalësh më. Don këky çdo punës Santa për një ditë apo punon rregullisht. <laughs> I bie që vesh të punon për ditë, zgjojmi çun 50. Për Santa për një pë ditë 50000 euro. A ku di nësa u binde, të përmënjë në mëgarit e tjerëve të ështëm Kishë njëdur kalashët dhe gjinsët, da do gjinsët ishën të mira Ishtën firma të Ne do të tlasin baspak, do të tlasin qunat, pasaj se qfarë kërës një të një vajso Se mund të kesh ekonomin shumë të mirë, jo nga vetja, por nga familje e ote, për ti e kokre dhe mbeljet Kështë që për mua nuk ka vlerik e pjesë Një vjallë me lek të babajt nuk do të të pranujet A shumë pak të mamit, po kur janë sa që jam dhe mamit Ka që i kam, mami. i kam mami dhe mamit, e kam batale Nuk i pare qukoj, por nëse oh. do kishte këto kushte që unë gam thonë Oke, okay, nuk ka jeshe doj probleme hmm. Oke, okay. në regullë, ne do të fjasim pasaj se si e duam ne Në regullë, ne do të fjasim pasaj se si e duam ne Ti e ose si e duam po, jo ne. Ne jemi thon se si e duam, po kanë fjalën. Çfarë është, çfarë është e rëndësishme sot jo vetëm në, por dhem në përgjithësi. Mm. Lori e kanë fjalën. Ëh, dhe juve që na dëgjoni, edhe ju gojse që na dëgjoni, cilat janë cilësitë që kërkohen sot 2013 nga fundi tek një dia 2014? Janë, po, cilat janë ato cilësitë që e bën një njeri të dëshirueshëm, si thuaç në tregun e tregun e dashurisë, në tregun e lidhjeve marrëdhënieve njerëzore atë që janë Në fakt, baza e gjdo shum, shum të gjdo jetë dhe shumë, shumë të rëndësishme Këtë e mbas për klumin e mqesit, a një shkoa për Lady Gaga Në kjo është kërkes muzikore, sot mqesmi qëtashur Sot e zhidin ju muzikën në klumin e mqesit Pra ndaj në 069 207 222 kërkoni këngën që doni të djonu Në në 7.33 minuta, jenë me klubin e mëgjesi Në klab e fem, një që të begatër dhe në ekranin e klab të vës Sot muzikën e zidhë në jun Da i dërgoni mesashtët në 06.19.17.12.2 Shkoj që kar mëgjtur edhe kërkesat muzikore Sot në mëgjesi që shë kjo nga Lady Gaga Kar në Madonën me Miles Away Smiley uh, Smiley, love is for free E në gëti qëra këtë këngën? Qëra në burga, mm. Smiley Lordi kërkojnë theme nga Lordi M Ernest Xhoi, Ana Antonika na kanë shkruar gjithashtu. Mirë, a, sot mund të na shkruani me i dashur 069 20 70 222 069 20 70 222. Mirë, të kenë ardhur në program është klubi i mësuesit në versionin e vetë të së premtes ku ne ju lëmë ju që të zgjidhni muzikën, prandaj gjithë këngët që dëshironi të dëgjoni sot në gjes, më thotë na i shkruani 069 20 70 222. Mund t'ju kujtojnë këto mendesë do të çojmë një çift Në Berat për një fundjavë romantike e gjitha e paguar është dhuratë nga ne e për ju, por ju shkruani dua Berat në emrin sepse -hmm, është i rëndësishëm. Është i rëndësishëm për shkak se si ieri do të fus dorën në një glob dhe do të tërhiq një emër, po po spa ti emër për të lezuar pas së çhatë lezoj. Nëna duhet emrin juaj. Prandaj shkruani vetëm dua Berat, emrin tuaj dhe niseni në 06920702220692070222. Fundjava është në hotelin Castle Park atje, e gjitha e paguar me të ndënjur me të fjetur, hoteli uh, është përball Beratit me një kodër të xelmbëruar dhe kjo është edhe mundësia pasaj për të bërë një vizitë kulturore, po themun në kalaja, në muze, në muzeun etnografik gjithashtu, por ndoshta edhe hiking siç ofrojnë ata tek Castle Park, Park në malin e Shpiragut. Gjithë ato gjëra for free, thot anglezit. <laughs> nuk ju kushton asgjë. Mesazhi nuk kushton asgjë më shumë se sa mesazhi që dërgoni. Shoqëtuai asojes ja, tuaj çdo mëngjes. Kështu, fantastike. Fantastike. Tani ndonjë kërkesë muzikore nga ju, nishemi. Unë do goja kokoja... më falë jeni. Jo, ska gjë, ska gjë. I am same, my song mine. Me e fundit. Me e fundit, po. I'm your mine. Di allo the great. Me e fundit, po. Minë e kam Minë, minë, minë e kam Në regull, minë do tjetë për jeri Kështë unë Beyoncé partishën O, partishën Së mundë bini të akoqë që tishtë një këngë nga Beyoncé Në regull Ok, për zezë unë këngë në Altini Ska problem Altini është më tonë e ranësë të të jeri Altini është over-minded komplet Po e o jeri në mundë vëmë këngë në të ndë Po e a diqeve Ok, timën edhe posë vëmë së ka problem Ja, ka leset Gentleman, gentleman Më jemi seldi. Jemi seldi. Seldi shoksot. Mirë, blen. Çfarë bëhet? I vranësi blen, i vranësi kam parë. Po, po, në trafik çka? Njëri në Shqipëri mos ka dramatizëm. E turfemra. E lere mos e pyet. Na dërgo taksistë okay. gjithë në trafik eldi. Pasi edhe në këtë lidhje të parë kemi spiellata të mira, ditë ngjan si ditë pushimi praktikisht, sepse uh mos -huh. funksionimi shkollave duket tamam sikur është pushim. Kemi trafik normal në traktet kryesore. Rruga Bardhyl pjesa në anadsipërme nuk ka trafik zonat periferike po ashtu i bashkohen pa trafik pjesës në anadsipërme vetëm në zbritje ka rruga e Dhipës pa trafik nga selvia drejtën kraçave pjesa e Ferri Xhagos është e lirë o xhatacsimi dhe bulevardit Xan Dardhin vi në bulevardeve nuk ka probleme Tirana është absolutisht pa trafik dhe una sa poshom Ahmet Xholesha Kullivarti për amësuri, krujzimi sindjetorit, ingjineria ndërtimi dhe drejt zoguzi është e lirë pa trafik Oke Felim lirë i të lirë Besojnë bas, bas të orës djetë si që për mundat e djetë është rëmuj jesë akurisht e madhe Mhm mm Sëpse dalin gjithë bëjmë pazare, makinat e retheve që janë në mas që vinë në kryshytet për furnizime besojnë dhe këto mm -hmm. Plus edhe emigrantët që normalisht në makinat e tyre Eshtojnë numërin dhe makinave në vend, në vend. So, emigrantës si arrona, sinjer, pa i përmendo ja, ja, ja. Do toshtë të të kushtë të gjërë në shpeshtë të shkakë A, të vinë pa mën Kina, po mënë Êshtë kriz A, të vim që përmën Kriza do jetë në basenarit A, a krize do jetë në basenarit, gjeni Mërdi, u da një sigur Së në kërë kanë një bilbik da që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Mirë dohem i bëni besoj se nuk është domethën krahasim ritmin e punës të vjetshme me me si vjet domethën nuk është jo që ka rënë nuk diskutohet por nëse Bar... është gjys për gjys pra 50% për pra 50%. Këtoim që është problem. Jo, e besoj, e ldi. Sepse u duke dhe nadhën e kryshlinjeve, mm -hmm. pra duke dhe puna, sepse Por, nusim, se pa, më dhënë shërbini publikë ndjenë në të nëllitre. Shërbini publikë dhe të biznesët dhe vokre ndjenë gjithmonë ja, lëkundje te... okay, të ekonomi. Mjërë shumë keqë. Oke, unë shpresoj të dikush me zemër malet të të të gjojë. Meni një taksi, mi është dashur, meni një taksi, u shqeni një fëmi, <gjë> mos sezri në kamë, sepse, Kthem asaj. Faleminderit Elin. Është klubi mjesesit që po dëgjoni. Ne kemi muzik fantastike, kemi një mbyllje çfarë kërkohet nga një burrë në botën moderne për ta pasur partner, sigurisht çka kërkon një femër, çana dhe cilësitë që të rreqin tek ai. Nuk flasim për bukurinë këto. Dhe, dhe Ana Silta Qa kërgojte një femër So cilat janë ato cilësi që e bëjnë një femër Të dëshirueshme, tërhejse, për partnere 0619 20 71222 Dërgonu mesajt uaja Jako është një rapjese një shifti të tjilë I'm not feeling like myself Since the baby Are we gonna even make it all Cause if we are We're taking this a little too far If we are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 Takin' it's a little too far I know you wanna roll with a good girl Do a beat, do it all for a good girl One time, this is a song for When you know you got a good girl One time this is a song for the good girl Wanna roll, wanna roll with a good girl One time this is a song for the good girl And I still keep it real, still treat you like I should up? On my mind, I passed my bedtime No rest of the kingdom Alone in my place, my heart is away All that I can think of is We should get married We should get married Let's stop holding back on this And let's get carried away Stop making a big deal Out of the little things Cause I got big deals And I got little things About everything I'm asking for But you Stop making a big deal Out of the little things Let's get carried away Come right now You know where I stand I just wanna say you're oh my, you're oh my I just wanna say you're oh my, you're oh my for What you heard, you're oh my, you're oh my All I'm really You. You're mine, you're mine I just swear. wanna say you're mine, you're mine Fuck what you heard, you're mine, you're mine Long as you know who you belong to You're mine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 I just wanna say you're my, you're my I, I just, just wanna, wanna say you're my, you're my Fuck yeah. would you care you're my you're my All I'm really asking for is you Yeah, you're my, you're my yeah. I, just I just wanna, wanna say you're, you're, you're my you're my Fuck would you caret you're my you're, you're my You're my long as you know who you belong to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 Nis rreth orës 7 dhe 10 në krypinë e mëngjesit në Club e Fem në 104. Çdo mëngjes nis me blending Pierrin, Altinin, Oltën dhe Lorin në Club e Fem dhe Club TV. Ora është stade 49 minuta jeni me klubin e mëngjesit në klub e femrë 104 dhe në ekranin e klub të vozsë. Sot është e prëmtuar data 27 dhjetor ndaj muzikën e zindi ju në 069 207222 ose mund vinit në faqen tonë në facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. <myshte> Mirë se vini ardhur në klubin dashur, e mëngjesit, miq të dashur, ndodhemi këtu për shkakun që tie është në listën e santës deri në momentin e fundit dhe pastaj nuk kje më oh. njëri nga burrat e veshur me kostumin e santës në kryeqytetin amerikan Washington DC mm -hmm. ndërsa vinte për dallun njerëz lagje dhe shkonte dermder dhe shurëndante durata dikush e ka gjuajtur me një domatë jo me një kështu xhel uh, deti pistolet uh, pistolet manovrë ah këto po që Janë, nga me saktshme që nuk të shtin jo, shtin, shtin ato, jo të shtin shtina do po, shtin, po, të shtin stancën ja nuk ka plus Janë, sikojon se ndoshta u shpreh au nga puna, manuvrën nuk quajmë. Janë çapi soleta që quhen BB guns, quhen me, janë mesazhe të vogla kështu. Dhe ato relativisht nuk të vrasin edhe një sy mund të ta nxjerrin, mm herë -hmm. pas here. Por që dikush i ka gjuhet ur santës I gjuhet e nga një dritarën kurriz Po Edhe a i donë dhe të vazhdonë të i që të shpërnante duratët Betëm të shpërnë në shpërnë në të që ka këtu Dhe këshar Si që ka mi gjë Mi më më në shikonë në që i rritë të gjak Ndhën dhe një. E i tha ty të kanë gjuhet ur muatë Kanë gjuhet ur mesachme Po kush të kanë gjuhet ur muatë Nuk e di thët kur që kanë gjuhet Kanë gjuhet ur mesachme qi ishte shoku i kthe i veshur me kostumin e Grinchit, nuk e di nëse ke parë atë mm. filmin me Grinchi që vodhi Kris Lindjen në këtë pasojë e gjithëra, Dr. Zeus e këto. Ëm, dhe ai ishte në atë radhë, në vend të kthesë ky shkoi në spital. Se zemra e Grinchit dhe u rrit te Obama, te <laughs> <O>, Bubujari. <bë> te <laughs> Bubujari. Te Bubujari. Po po, kishë ndodhur. Kishë ndodhur, po në mendoja, tash wow. Sikë jeni kalash këti këthej. Kisanda, por jo nuk e ka bërë. Nuk e ka bërë. Mirë, ëm, um, ne opësim në sodën e klubin e ngjesit, miq dashurila në ato cilësi që duhet të ketë një burrë në jetën moderne në këto vjetet që i keni njërin bastjetrit, tani nuk na sahtu çuna se si duhet të jetë një femër. Çfarë duhet të ketë? Çfarë duhet të ketë? Pam. Po, po tani ndryshon aty jeri që një mashkull do të ishte i aft për punë, mm -hmm. femra duhet të jetë e aft të gatuaj. Po, Sëpse... mirësht. po, mirë është. Po mirë është. Së dogjë <güpere> <dh da. güpere> po e, e, jo. e rëndësishme. Po, do si një... një... <güpere> të më shihjë zhveshjes. Po kanë një lloj, po di më, kanë një lloj lezedi ajo. Edhe edhe të gatuarit në çilesë më kan. Atë këna i sinqë, po duhet të si e para rëndësishme, po kur fillon në bashkitë, po është e rëndësishme. Absolutisht. Po, po, po. Vjen edhe merr një kështu, merr një papritmas kupton që kjo është jeta. Po. Në jetë edhe duhet. Vegani vetëm të shfar. Kësjërat. Kështu që kjo është njëra nga listat, njëra nga Gerald, çnëndot vendosim listën tonë është të gatuaj. Iku e para. Tjetër Altin. Po e dyta jam edhe me gjvajzat këtu që duhet të ketë domethënë një kulturë, një bagazh kulturor nuk ke këtu aq shumë. Kulturë, kjo është në të dyja listat, një vajz me kulturë dhe kulturë kulinarë, njësoj. ë Ti et gjithashtu si stajeri mend i hapur. Mend i hapur edhe kjo. Tu re dakord të? <gjithi> po, kjo është shumë e rëndësishme se mashkulli zakonisht i nzihet tjetër. Në seks. Në të njëjtën kohë. <gjithi> <shumë. gjithi> po duhet jetë të jetë shumë e mirë, po. E vë më mirë, <gjithi> mirë kështu bëj lëm ambigue e mirë. E pa, e pasqyeruar përfundimisht, po e mirë, kuptoheni si doni atë. Atëre, po. një femër duhet të gatuajë, të ketë kulturë, të jetë mend i hapur dhe të jetë e mirë. <gjithi> Ka gjëra, kaq. Ti do të mos dosh. Ne zvonuam më shumë se ju. Pastaj ne zvonuam. Si ka? Ne ju lëm hapësirën pa bër uh, atë pjesën që ju bëni, të mm -hmm. bëni pa djalin kur ne flasim. <laughs> ne bën djalin. <laughs> për mirë, nuk nuk e thash për kesh. Ok. Mirë, po ju do një film horror i ri, si Djallët do të duken. Dëgjojni këtë histori nga Ieri dhe kur të mbyllim këtë histori, mbyllim me anagram. <laughs> Shika, kjo është një histori shumë e bukur. Bëhet fjalë për një murg në Madrid dhe uh, e ka emrin Hugo Galego Martinez. Çfarë mm. ka ndodhur është se vite më parë zotëria vuante nga një sëmundje vërtet e rëndë dhe kishte dhënë fjalën nëse Un do të çrohem. Nga kjo sëmundje do të rindërtoj katedralen ku ky kishte jetuar për 50 vjet. ë do ta rindërtoi atë nga e para, sepse kishte nevojë për rindërtim. Dhe çfarë ka ndodhur është që Hugo Martinez është shëruar dhe ka filluar të mbajë fjalën e tij, sepse po e rindërton katedralen pavarësisht se ai vetë nuk është arkitekt, por po e rindërton në një formë krejtësisht ndryshe, duke mos pasur edhe fonde të mjaftueshme apo ekonominë e duhur për të rindërtuar një katedralë vërtet Gande, ai ka menduar një formë interesante duke rindërtuar katedralen e tij me materiale të riciklueshme. Dhe kjo është diçka shumë fantastike, nuk është se ai ka bërë një projekt sepse unë thash, nuk është arkitekt, por duke pasur një dëshirë të madhe për ta rindërtuar katedralen që të funksionojë si dikur, ka menduar që pse jo ta sjellëi këtë në një formë sa më moderne original, dhe originale. Por... Me... Dhe vërtet është diçka fantastike dhe pavarësisht se ai ka shprehur uh, që un kam shumë vërtësi në rindërtimin e kësaj sepse po e bën vetë dhe me ndihmën e disa murëshve të tjerë, por mesa duket puna po ecën mirë dhe 4D kate draglia katedralia, katedralia. <laughs> yeah. është duke funksionuar më së miri nëpërmjet materialeve të riciklueshme. Okej, okay. gati për anagram? Gati. Nah. Mhm. Mm Anagrama. Në klubin e miqësisë. Cila është fjala? Anagrama ditës sot më është Rotatank. Miqash, Rotatank. Kujdes, Rotatank. Rota rota Ma tank. kebrazysh tanku ka rrota, tank. ndër ai tanku ska, ne rrotubule. Ka të takon rrota, në fakt ka të tank rast. me, me zinxhir. Po. Ky është një rota tank që ne kemi gram, për anagram për ditën e sotme. Rota tank. Ose mund ta bëjmë edhe kështu. Ratatonk, nëse do. <laughs> rota tank. Unë kam gjetur se çfarë është? Ratatonk, unë <laughs> kam misin. Është një datë gjerm. 069 20 7222, dërgoni mesazhet tuaja pa haruar emrin për konfirmues. Kujdes. Sony. Rota, rota tank. tank, Sony. Kujdes. Rota tank. Ja jep i tjetër nëse mbazë. Ja më, ieri ka gjetur. O, më kam gjetur. Ajo, si ishte ai tjetër? Rotatank. Ah. Rotatank ose sani? Rotatank. Rotatank. Rotatank. Rota, tank. R O T shë vëstit T A N K. Rotatank. Theme Basket Clubi i Më mjeshtit, kjo është për ju që ta mendoni, miqtashun, nëse rivendosni Gërmën do të formoni një fjalë që ka kuptim në shqip, Rota Tank, bëhet fjalë me kuptim dhe pastaj ju fitoni një dhuratë nga klubi i Më mjeshtit. Sot do të jetë një orë nga mishtan tek primi Mochis në 069 20 70 222.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 në qullin e mëngjesit në Club Efem në 100.4 I show big -ish. e ditës këtu me mëmësit orës 9:38 minuta sot është oh my, mm -hmm. e prante dhe muzikën e zindni ju në 0692070222. A po mund të na shkroni për muzikën në 0692070222? Kjo ishte Rebecca Ferguson me I Hope nga Albumi Preza, i mish dashurinë me klubin e mëmësit në Valet e Club Femnin 104 edhe në ekranin Club TV's. 88 minuta ka, po shkon 89 në këtë moment. Okej. Rota Tank është anagrami i ditës sot me Rota Tank Tank dhe Jo, Êh... jo, nuk është karton. E? Jo, jo nuk është karton, çe thoni karton. Rota Tank e? nuk është karton, kujdes. Karton ka vetëm një të. t. Po, kushtoj Rota, Rota Tank. Çfarë sënçat? As traktori nuk është. As traktori nuk është. Ja, ja. rota si tank mish dashur është rota tank. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani emrin për të qenë fitues. Faleminderit yeri. Tani është koha edhe për lojën e censurës ton krimi mëjesit boni gati mish dashur për një censurë të rëndë nga Altini. Kujdes miç. <laughs> Dobë tani fjala e censuruar në të mëjesit. Api niveshot. Stop. Izagoni, izagoni, izagoni Zgonaj Kurtuaku dhe Smith, aga fjalën për uh, për Mitch, Mitch Buchanan te uh, Playboy. Po. A po ju mësoni scenarist për, <laughs> për atë Mitch? Mitch Buchanan. Okej, okay, Mitch, let's go. Dyshë Rama Meta. Por në mënyrë të veçantë, kryeministri nuk ka respektin më të vogël për shtetin e së drejtës, për për ligjet e këtij vendi. Oh. <të> oh poj, Zodi ja, ja. Zodi Aldo Bumçi mi dashur sot në klubin e im të dashur faktë që në lojë që do të bëjmë. Faleminderit. Por ta sta fusi. Çon. E dëgjojmë edhe një herë, të lutem. Okej. Okay. Në fundit. Në fundit. Dëshira e Ramameta. Por në mënyrë të veçantë, kryeministri nuk ka respektin më të vogël për shtetin e së drejtës, për për ligjet e këtij vendi. Për për shtetin e së drejtës një pipi pip. 2 që është censuruar dhe për uh, ligjet e dime që është uh praktikisht nisoj si pika e parë. <y> Këto janë drejtuesa e ligjet e këtij vendi. Nuk disham vetëm forma. Po, çka ka thënë në mes, nëse ka thënë diçka ndryshe, mos mos ka, ka thënë tre erëti. Përkajo. Zot jap ndihmë. 069 207222 dërgoj mesazhet tuaja pa haruar emrin për të shkruar. 069 207222 ish ministri jashtëm i zgdashur, ish ministri i kulturës, i drejtisë, nduket drejtësisht gjithashtu, po tre pozite. E vërtet. Qeshni ju me Aldo Bun. Tre pozite super tranz. Me. Më këtë për vitën e vitën <laughs> e rathoni ju pasaj të qa ka që shkonë në Shqipëri Këte e pasua klubin e mqesit me më shumë Ne ju përshëndesim nga valit e radios Klab FM Sot në mqes është klubin mqesit A po kemi a, për të lua e tur për her të par Me qëra fjalla mm -hmm. Me që sot është edhe prente muzikore Kemi për të lua e tur për her të par Videon The Monster Oh, Rihanna dhe, dhe Eminem. Dhe Eminem. Uh, në këtë video me sapo shikojë un Rihanna luan në uh, një farë mënyrë bën psikologën e Eminemit dhe është duke psikologjisë. Nuk më psikologjisë. Ka një ekran përpara dhe në këtë ekran shfaqen uh, po themi video e momente nga jeta e vëpra e Eminemit, mm. ndërkohë që kjo i bën si tu huash ato recetat e saj dhe në fund pastaj anis videon. E ndjejm pra. Po. I want to defame but not to cover a news week oh, well guess begs can't be juicy want it to receive attention for my music want it to be left alone the public has used me what am i cake i need it to i want it if won't face fame maybe evolve cuz my ego inflated when i blew see papers confusing cuz all i wanted to do sleep the bruce sleep a blue sleep abuse ink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 been wandering off down yonder and stumbled on the Japan phantom cuz i need a intervention this tension between me and this monster and save me from myself there all this conflict cuz everything that i love killing me and i can't conquer it my own seat peas talking me in the head keep knocking nobody's home i'm seat talking and just relaying with the voice of my head saying don't shoot the messenger i'm just I'm friends, friends with the man Tommy crazy but i had this vision one k tat i walk a monster we wreck and lost the build point until then tom's could kill him and i'm coming straight at mc's bud gets filled then i'm taking back to the taste that i get on a tray track Give every kid who got played that pump the feeling and shit to say back to the kids to play them i ain't here to save the fucking children but if one kid out of 100 million who are going through a struggle feels it relates that's right it's skate pack cross the wilson fallen way back in the trap Nothing in this world still can make that stray in the gold junk I will spin. Bumble still skipping a hay stack. Me I need a straight tactic face stacks I am nuts for real but I'm okay with that. It's nothing I'm still I'm friends, friends with, with. The monster the son of my bed. Get along with the voices inside of my head. You try to save me so holding your Këtës tërvitesh për të përbaluar qenë teracës Pitbull, kur del me vrap nga liqeni, duhet të dëgjosh klubin e mëngjesit. Hello! Ah! Ah! Ah! Hello! Hello! Ah! Orës në tete ah! nëmë të nditë minuta, vë shonit jeni me klubin e mëngjesit në klab e thëmji, shqipikatë, mm -hmm. dhe në kranin e klab të uh. vëzë gjithashtu. Mirë së këni ardhër... A, <laughs> a le, sigurisht se qëndojnë në Argjentinë, më qëra fjalën Argjentina është kover tani sepse janë në sferën e jugut dhe gjithçka është mbrapa atje. Por ditën e Krishtlindjes në Argjentinë kanë pasur një ngjarje të jashtëzakonshme. E para punës a, ka qenë shumë vap, shumë shumë vap. Uh -huh. Temperatura në zonat atje janë mbi 40 gradë Celsius në fundin wow. e ditës. Zuari ka shtyr shumë njerëz në Argjentinë që të uh, drejtohen drejt plazheve dhe lumeve, për uh, lumenjve, për uh, për të për të mbajtur freskinë e trupit, po them tani për të qendruar freskët, gjatë sa kohë të vapas madh. Mirpo, uh, njëri nga lumenj kuqtaj janë drejtuar, quhet Paraná uh -huh. dhe është i njohur si shtëpia e Piranjavës. Po oh, po, oh, oh, oh, Piranjava. Wow. Prandaj në ditën e nxehtë të Krishtlindjes, ndërsa temperatura shkonte mbi 40 gradë në, grad në termometër, Jan fundu shumë njerëz në ujë dhe kanë qenë edhe shumë tiranja, të cilat <laughs> e, si thonë specialistët, për shkak të temperaturave janë janë ngritur edhe kanë ardhur më në sipërfaqe sesa zakonisht. Edhe çfarë ka ndodhur ka qenë një përplasje midis fëmijëve për dhe dhe tiranjëve. Dhe ishin kas hata. 70 njerëz janë plagosur, thuhet në këto në sulme të ndryshme. Disa përfshirë edhe 7 fëmijë, të cilët kanë kanë humbur majat e gishtërave në këtë rast, ja, ja, ja. të këmbëve apo të duarve të sulmuar nga këta tepë. Sipas po, O, po. sipas sipas këtyre është është një lloj pirani që quhet Palometa. Mm. Palometa. Palometa. Kjo Palometa është më e madhe se piranat e tjera dhe më agresive. Kjo ta ha me çapa këtë. <laughs> Palomeda, ndërsa Pirano duhet të pickojë kështu. Ato janë kështu. Oh, Ojojojoj. Oh, yeah, yeah. Nuk e di se çfarë ka ndodhur, por kjo ndodhet rreth 200 000, milje larg nga Buenos Aires në Argjentinë dhe është bërë nami. Në kam një fotografi, do të shikosh një. Pora një, një foto të një palometa. Palometes. Kjo është vetëm uh, kjo palometa vetëm. Jo, ajo që nuk po kuptoj unë është prapë pse bëra pyetjen dhe çfarë, që pse shkojnë dhe laren Sh -sh -sh aty. Shihet edhe kënaqur një palometa. O, do, do. Kjo është, a? Kjo është palometa. Hajde po. <laughs> të vëmë. Po të vëmë, si kam të ndejë? Është një lloj pirani, po kjo i ka kësaj janë janë ngrënë jan vëmën nga të ngrënit. <laughs> <laughs> ka vërtosur <dorë> shumë. <laughs> kan gelur diku. <laughs> Duket se një ka një tingull. Nëse, ehm, kjo është që ndodhun në Argjentinë? Palometa. Dhe e bukur është që, siç thotë raporti këtu, aq nxehtë ishte jashtë saqë disa nga njerëzit që ishin kafshuar nuk duruan më shumë se gjysmë orë vetëm u futën prapë nuk. Do betohem, do betohem është e vërtetë. U futën prapë nuk, është shumë nxehtë atëherë. Shkoim brenda. Kështu që, nuk e di. Pa ty ka kondicion në Meksik, në Argjentinë? Në Argjentinë. Jas, ka. Nuk e njohim me sa duhet. Sigurisht që ka. Por nuk ka kondicioner që punon për jashtë orëti. Pamim Altina ka i dhënë që të rrimm brenda, <laughs> mos dalin. Mos dalin. Nice. Ikim, ikim. Mm. Shkojm tek muzika tani në klubin e Mqjesit kur t'themi do të fillojmë lodrat miqdashur, lodra, lodra lodra, lodurtar, ata që luajn. Po nuk e dinë se kemi një fitues në lidhje me anagramin. Ah, më a, një një po Altina ja? mbae frenon që të gjithën. Ke frenator <laughs> apo? Tani Kemi fituar sparangramën. Ah. Uh, Ës Telisa dhe ka thënë kontrata. Bravo, bravo. Elisa, bravo. E gjithsesi përfundon numri 818 dhe ka fituar një or Roman son. Bravo, bravo Elisa. Rota Tank, edhe sikë kishim me kontratë edhe bash, kishte për një or Roman son, <laughs> prandaj Rota Tank, kontrata, bravo Elisa. Bravo Elisa. Mm. Tumt. Mm. A kemi për lojën e censurës ndonjë? A komajo. A komajo. A koma se kanë gjetur. Gjithë ai Aldo Bumçi as një fjalë s'kan gjetur. Kan thënë shumë fjalë atë ligjet edhe parlamentin. Ligjet, jo, ligjet parlamentin. Jo. Po mos fillon me oh. Jo, mos me propozitën doja të sho. S'ka respekt për opoziten. Nuk është ç'është vërtet që s'ka respekt për opoziten. Po, që s'ka. Është vërtet këta ta mbaj kryeministri për asnjë çik respekt. Le ta dgjojmë. Dysh Ramahmeta. Por në nitë të veçantë kryeministri nuk ka respektin më të vogël për Shtetinës drejtës Për, për liqët e këti vëndi Mëda, liqët e këti vëndi dhe shtetinës drejtës në, e do. marimvesh Po kjo e mesit qarësht 069-27-1222 <laughs> Dërgënë mesajt uaj pa e paruar të shkruan e emrin Për që në fitu es Aja, nëjse Okej, okay. krejnë basvan kjojnë e mqesit Miqtashur për shëndesim qëtësit e dani në shkoa për bon jovin Aja, Sa përgur Për e ririririririririririririririririririririr Me këtë për një dashurin këntime Në gjimnansë Pa bo As Romeo's <was> bleeding Së në letë kejë emocionës Së mundë të qajmëne It's nothing but some feelings That this old all kicked up It's been raining since you left me Now I'm drowning in the flood She always been a fighter but without you I give up Now, I can sing a love song like the way it's meant to be but well, I guess I'm not that good at it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 I wish I was him But those words are mine To say to you Till the end Përra Gjambon Jovi Orë është në të edhe 29 minuta Jene me së në më gjese Po altinje Munda këmdojnë në një segmenta të këngën e Elita 5, Harroje Vetemin Se është një vajt si e kërkon Harroje Vetemin E më se dikte këngën Po ma kujtove mund të U duke kujtaj Se djesu Vedëm kujtojnë pak milëtin Për mund taj gjema ty të Harroje Vetemin që uat? Taj Taj që i unë shketi Pa problem taj Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Je bëj një histori ndonë. Unë dua të rregoj një histori nga kinezë, ah, sepse yeah, më sa duket janë frymëzuar shumë nga ë uh, Edmond Dante, konti Montecristo. <laughs> Shëfar këndodhër është që kanë dërtuar një tunel I cili uh, thonë, I lejon që të trafikojnë drogë Dhe maldrat të tjera kontraband okay. Këtë tunel është uh, Këtë tunel Midis qytetit Shenzhen dhe Hong Kong Shatit më të hafër në Hong Kong ja. është 20 metra i gjatë hmm. Shatit 0... më të hafër në Hong Kong Këtë shu e ka këtu 0.8 metra i gjërë Dhe 1 metrë i lartë mm -hmm. Shëfar këndodhër është që për uh, ndërtimin e këti tuneli në 90000 dollar dhe funksiononte më së miri derisa është zbuluar, por për shumë shumë vite aty njerëzit transportonin mallra kontraband, kuma deti edhe drogë. Është kaq keq. E vjen gjithë më mirë njerëzve dhe njerëzve këthe në një jetë të këqij. Do vrasim mendjen për të ndërtuar diçka tjetër. Ndoshta mm. por ishte një tunel fantastik blende sepse uh, kishte drita, kishte mundësi që ti lë mund të lëvizje rehat, nuk pa asnjë problem. Ajër i kondicionuar, ka drita. Falë Zotit. Çu duhet? Çu duhet si çdo që të jetë. Mirë. Ëh, po shikoj pa këtë e para por leta luajm një moment për ty, më që ma kërkova haroj vetëm ninjevin grië. Nësë zonë të ndihje vetëm Dhe ke frikë të shohër shëndra Shuhë e dritë të ndize zemë Do të më gjesh të më krena Nëse sotë kamilor. të ndine është vetëm Në shpi Dhe këtë <laughs> të shoni shënda Shua i të vitë të ndize zemë Do të më gjeshë mund Më falni. Më të ardhur. Po të qrohet. Okej, narregu Faleminderit Altin, Faleminderit edhe vajzës që kërkoi këtë këngë, ju e luajtim. Ju falënderojmë për kënaqësinë tënde. Ah, këtu këngë nuk ka video, më qenka fjala, se ne duhet t'i transmetojmë edhe me video apo për ato që na ndiejin përmes ekranit e të Club TV's miqdashur, do të vëshim vet figura. Ju lutem kujdesë sot ne do të shkojmë një çift në berand, prandaj na shkruani dua berand dhe emrin tuaj, sepse një çift do të shkojë falas në qytetin e Beratit, në Hotelin Castle Park. Të gjitha janë të paguara për këtë fundjavë, ju jeni miqë të mysafirëve atje, prandaj Shkruani, do të bëjnë pjesë shortit Dhe emrin të uaj dhe e dërgoni mesajnë 069 107 122 Që do mdo dhështë që jeri pasaj Do të fuzdorën ati e blënda Po mos të ka shënë i piraj Në një palomet Kemi ato akuariumin me peshë në fakt Ata janë të putë Ata janë të putë Ata janë të putë Ata janë të putë Ata janë të putë Ata janë të putë Ata janë të putë Ata janë të putë Ata janë të putë Ata janë të Këto seri apo ti shikoni njëri. No. Ëh, mos vargënim mëjesit maska këngëmi dashur është tani koha për shampo. A edhe kjo është kërkesa e mëngjesit. 3:34 minuta jemi me Club Fem në 104, mirëngjësi ç të gjithëve, ditë të mbarë. <coughs> King a clown only thinking about themself alone listen to me kid no baby tell me all oh, my sound i know with them little boy they will lose up, a crown you alone now make us start from none and grow coming in your lost junk like us down girl cuz repeat this set to free some boy just want the idea that's why me you want to sing girl i'm not betting ready to make sweat teens i said that my checking legs them mans said eat beer for us the queen mecaluza beti Got me, I can't ignore It's me and you're forever, girl Nuk kem hiçsë gatuhave nga shampo, isë çfarë dëgjoam tani me çdashur shkoa për të bërë edhe popquici nëse doni, unë kam gati. Nëse doni të bëjmë diçka tjetër, mund të më thoni mua, Blendi, ne bëjmë diçka tjetër, edhe pasaj leta sjerojmë se çfarë mund të kjo. Eri, nuk do bëjmë popquici. Edhe ne bëjmë popquici. Okej, okay, dakord. Meqje popquici do <laughs> të <'em> <clears> them <throat> <clears> vazhdojmë. <throat> dhe tani për çdo shqiptar patriot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 Hop, quiz. Jaj yeah, me Jerin. Përshëndetje. Me Altinin. Hello! Me Sonin. Përshëndetje. Dhe ju kudo që jeni në 069 20 70 222 069 20 70 222, miq dashur, ju përshëndesim. Sot kemi një quiz me kryetar me katër gjerma. Kujdes. The yes, o oh, yes. A dhe është shume let, është shumë mm. lehtë, është shumë lehtë. Por kemi katër kryetar. Në okay. emrat e tyre ose më saktë mbi emrat e tyre janë me katër gërma, gërma në çdo rast, okay? Kështu që leta fillojmë menjëherë. Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Ky kryetar bashkie i një qendre pranë Tiranës ka rënë pagës në burg. Oh, më skuonun. Ky kryetar bashkie i një qendre parë pranë Tiranës Ka rënë pagës në burgë, mm -hmm. për momentin Keni përësish? Se se dit Doha mbi e mërim Dekord Shonga kamza Kami soni Se diti kuç ka rënë në burgë për momentin <laughs> ja. Për momentin Oke, okay, nejse, pyetja nëmër 2 Pyetja nëmër 2 Pyetja nëmër 2 Kryeson partin e ti dhe i qeverin ton Dekord Kryeson partin e ti dhe i qeverin ton mm -hmm. Për këte, Ose... di soni Parti në tonë e qeverinë e ti. Pyjet e ti. <laughs> <Pyrite> nëmër 3. <laughs> Pyjet e nëmër 3. Pyjet e nëmër 3. Kë është kryetari i bashkisë të tiranës. Në të thëmë e mi... Kë është kryetari i bashkisë të tiranës. <laughs> <laughs> Nuk e ti pëse bashdojnë njërës insistojnë të aqënë kunati i kunatit. Sëpse kunati i kunati, kunatit. Me kunatin e gjithmonë kunat, po... E shohet e në mesajës që vinë ku nalë i ku nalë E gjithë mojë ku nalë Nezë, okej okay. A dhe pyetja numër 4 Pyetja numër 4 Pyetja numër 4 Ky kryetarë bashkisë e socialistë mund të bjerë pakës brenda Vëtë në pakës <laughs> Mund të bjerë pakës brenda Këshu shë bërda që? Ajë kryetarë i bashkisë kam zë stotë E këtu ka rënë pakës brenda Për momentin Ky kryetarë i bashkisë në vlorë mund të bjerë pakës brenda Tamë Ka shumë Ka kute unë, Hollanda, Britania, Jëmania Ka në është ajo folja Pagës Pagës pra Për momentin A ka një qështë jetë hapur Në prokurorinë e përgjithme Gjera të ilë, se shpikëm në me në radio këto Ne thjeshtë bëjmë pop kujtët Shkeni jo, shkeni jo Shkeni jo Se më një radio Se më një kujtë Pse fnisni, pse fnisni Gati? Ora tete 21 minuta Laj me të skicë me altinin Okej Ngrihet euro, ulet dollari. Sokol Euro, trafikanti i njohur i narkotikëve dhe femrave qëndroi për disa orë i ulur në klubin Karrota Bar, në zonën e Bllokut. Gjatë kësaj kohë Sokol Euro konsumoi dy pije të përziera, një kafe, një ujë dhe gjashtë cigare. Në një moment të mbrëmjes, me sa duket zoti Euro vendosi të ngrihet dhe menjëherë në vendin e tij ul Erniz Dollari. Ulja e zotit Dollari në vendin ku ishte zoti Euro na trembi pakës, me thëmë të drejtën, tregon për klubin e mëngjesit kartë monedha falca. Një klientë i rregullt te Karrota Bar, Sokol Euro i u kthye në vend dhe i tha atij dollarit që nëse dondet do të ulën në vendin e tij, duhet ta di se më vonë do ngrihet prapë se Sokol Euro nuk do rrij ditën në këmb, do t'ulet edhe ai sërish, tregon një tjetër dëshmitar lokal. Ndërkaq të pranishmit tregojnë se me kalimin e orëve euro dhe dollari u ulën dhe u ngritën shumë herë, duke shkaktuar shqetësim tek një grup kambistash që festonin një ditlindje at natë në lokal. Falendëri. Okej, rofs. Atëherë dhe njëherë, kryetari i bashkisë pranë Tiranës ka rënë pakës brenda. 1, e dyta. Kryetari i partisë së tij dhe qeverisë ton, e dyta. E treta ishte kryetari i Kunavit, më falni, kryetari i Bashkisë Tiranës. Dhe e katërta, socialist, presi kryetari rrezikon të bjerë brenda. Kaq. Katër mbi emra, të gjithë fillojnë në, jo të gjithë fillojnë, mbi emra, të gjithë katër janë. Po, janë gjithë e, emra kryetarësh. Dhe për çeveri burgje e parti e gjeratilla. Kthem mbaspak, kjo është Lordi, kjo quhet burg i përjetshëm. Making small with the words together. Well, I'm bored. Theseus, I'm doing this for the thrill of it, killing it, never not chasing a million things I want. And I am only as young as the minute is full of it Getting pumped up on the little bright things I bought But I know they'll never own me yeah. Baby, be the class clown I'll be the beauty queen in tears It's a new art form showing people how little we care yeah. We're so happy Even when we're smiling out of time Let's go down to the tennis court and talk it up like yeah Pretty soon I'll be getting on my first plane I'll see the veins of my city like they do in space Hey My head's filling up fast with the wicked games up in flames How can I fuck with the fun again when I'm no one? And my boys trip me up with their heads again Loving them, everything's cool when we're all in line for the throne But I know it's not forever yeah. Baby be the class clown I'll be the beauty queen in tears a new art form showing people out when we care, yeah, yeah, we're so happy, even when we're smiling out of fear, let's go down to the tennis court and talk it up like yeah, yeah, yeah, it looked alright in the pictures, yeah, mm -hmm. yeah, getting caught time for the triple you caught us from your window baby be the class clown i'll be the beauty queen tears it's a new act for showing people our little week yeah we're so happy even when my smile is howled of fear let's go down to the tennis court and talk it up like yeah and talk it up like yeah and talk it up like yeah, yeah.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 ndalen dale dale versioni pa përmbajsë mirë se keni ardhur në, në klubin e mëngjesit edhe 53 minuta në këtë moment e miq dashur përshëndesim nga vallet e radios klub e them në 100.4 edhe nga ekrani klub tvs neambleni këtu bashkë me Jeri Mjësë? Altinin, Michaelin, Mjësë? Sonin dhe Mjësë? Lorin ne ju përshëndesim është koha tani për të bërë edhe përgjigjet e popullis shumë shpejt shikojmë se si keni dalë ju si kanë dalë ata që kanë luajtur uh, përmes telefonit pyetja vjen për ty Jeri kryetar me katër gërrmë kanë këni ky kryetar bashkië pranë Tiranës Karon pakës brenda gjatë fundhjavës kaluar Mziu Mziu E sa këpytja dytë është për ty, Altin Kryeson partin e ti dhe qeverin ton E të Rama Rama E të Rama E, e së këpytja të tretë është kryetari i bashkis Tiran dhe i partis PD Basha Basha, Basha, Basha Dhe, dhe pyetja e kadrë socialist kryetar edhe kju me në qështë të hapërnë prokurori Gjika Gjika Gjika Bravo, okay, Kushtë është fitu e sëndësë? <clears throat> fitu e sëshdori me 411 përfundon numri, ai ka dhënë të gjitha përgjigjet e sakta ka, dhe ka fituar një sport me produkte nga oh, Electronic Line. E di kush, kush është oh, <laughs> okay, në burr, kush është Zagopë, kush është Zagomaleli. Çarda. Inteligjen regull, ne kokëshim edhe një lloj censure. Eh? Po, e kanë gjetur. Ma në fund. Mos ia futsin kop. E ka gjetur kolin dhe ka thënë kushtetuta. E saktë. Mm... Wow. Le ta djegim edhe një herë prap. Dyshira Muhammeta. Por në vetçantë, për ministri nuk ka respektin më të vogël për shtetin e drejtës, për kushtetutën, për ligjet e këtij vendi. Ëh, mm -hmm. që praktikisht beanda, beanda. janë e njëjta gjë. Siç e thaan, po fillim. Okej, okay, rregull. Ligjet e këtij vendi janë në janë... kushtetutë. Ja nuk e sotu. Okej. Okay, mirë, um the bore the bore e bukur dhe e bard, bardh ka zbarður uh, gjatë kësaj jave edhe shtetit bashkuar të Amerikës, wow. duke krijuar skena të larmishme feste. Aha, siç më thonë nga kjo. kjo. BMW-ja e bukur është e shqyyr apo më duket është <laughs> një është një Kia Altima, është një Kia. Kia? Është Kia, po. Sa kopje. <laughs> po, <Pa>, është <laughs> Nëse kjo është shkëpur në Pennsylvania, po çfarë ka shkaktuar dbora është mëmira mëmira familje, po kanë mbetur pa energji elektrike për shkak se bie një dbor në formë edhe si akull ndonjëherë, e cila ngjitet mbi degët e pemëve dhe i rëndon ato. Jas zakonisht imagjinon që çdo degët e dengza më e vogël me hol vishet me një shtresë akulli nga gjitha anët trashët, si thua, dhe ka shumë peshë, shumë më shumë peshë nga çka normalisht, dhe pastaj degët kputen, pemët bien e bash me tothe shtyllave elektrike dhe etj etj dhe ka shkaktuar kaos edhe në rrugët e të e tjerë e tjerë. Kështu që një nga gjërat për cilat ne duhet t'i jemi mirënjohës është se nuk kemi kaq shumë bara. Kemi mot relativisht shumë mirë. Po ta krahasosh, se nami po bëhet edhe në Europë, ndërkohë me përmbytje në Itali, Britania e Madhe për një pjesë më. Jo vetëm Shqipëria me drita, çu. Nëse vidi suditum Kër të vim, miçdashur do të havim edhe një si par kujtësh me seri, por më par do tjetë kjo kënë nga Do të kemi Eri. dhe e, një viktim në misama që do të loja Mafia? Sa, njohin A, njohin njëri njëri sa një njërë tjetërin Sa një njërë tjetërin <laughs> A sa një njërë tjetërin, po Mirë, artimi do tjetë viktima esot O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, go in this heavy, I thought we would take it slow, and now you got that feeling, you said that you mean it, but for me I just don't know, I can't You said that you meant for me I just don't know ooh, ooh, ooh. Në klubin e mëngjesit Kënga e ditës Kur të dëgjoni këtë këng Në Radion Klab FM Gjëtë klubit e mëngjesit Dërgoni së mësëm e tekst Kënga e ditës Dhe emrin tuaj Në 06-10-9-20-7-10-22-2 Mese është dërguesi i par Fiton një dërat Kënga e ditës Midisorës 7-10-10 në qullin e mëngjesit në Club FM në 100.4 Hello më siguroheni algoritmin Club në mëngjesit ora është tani 9:08 minuta miqdashunë ju përshëndesim nga valët e radios Club FM në 100.4 nga ekrani Club TV 1 Kosisht është blendi këtu bashmejerin me tinin me somin edhe me lorin në klubin e mëgjesit në versionin e të premtes kur ju e zgjidhni muzikën 069 20 70 222 22 069 20 70 222 22 22 për kërkesat muzikore gjithashtu mund të na shkruani Dua Berard dhe emrin tuaj pasi ne do ta çojmë një çift në Berard do të shkojmë në hotelin Castle Park të gjitha janë të paguara ish dashursh për një fundjavë romantike atje ku mund kulturoheni të dashuroheni, të dashuroheni e të bëni edhe sport nëse dëshironi në po po gjithashtu <laughs> po, <laughs> Gjitha janë të paguara Dhe janë dhurat nga ju ö, Ose për ju nga ne dhe hoteli Kesot Park Kësusha? Shkuar një dua berat Nuk kushton asgjë Dërgojni në 069 207 222 22, Bashme emrin tuaj Jeri në fund të programit Do të rejshin një emër Dhe kjo emër do t'jetë fitu e si E vërtet Për shkuar bak të gjënë që ka Tronditur Jo Gjënë mm -hmm. që ka vendosur Krye Ministri Në Të kë fasha Krye Ministris Fasha e murit të Tek, Krye Ministris Fasha e pallora mm -hmm. që... Mendoj un, është një ide shumë e bukur. Brillant. Është shumë e bukur. Tani, ëh, në këtë foto këtu mund shikosh, është kjo foto që porocuaron në Facebook, Gëzuar krishtlindjet chez Golf Catch me letra italiane në gjendje shumë të mirë, çmimi i ndiskutueshëm 200 €. Tani ju shokuim. Tani dua të them dy gjëra. E para, E para ideja është brillante. Ëh uh, pse? Sepse do dërgosh një SMS. SMS-ja kushton, më duket në 100 lekë, mm -hmm. sa ato SMS-at që dërgojnë për Sënjën Big Brother apo për Oranale. Dancing with the Stars apo punën mm -hmm. për X Factor ku njerëzit votojnë. Por këto para do të mblidhen dhe do të shkojnë për të ndihmuar, pak apo shumë, sa do pak apo sa do shumë familje që kanë nevojë. Dhe diçka bën është shkruan një mesazh për shembull miku të Daltinit për ditëlindje apo të dashurës të ndër të tjerë e tjerë dhe e poston në një farë mënyre me anë të videoprojektorit në në murin e kryeministrisë. Ëh. Mm -hmm. Dhe unë mendoj që gjithçka shon mirë këtu. Tani fotoja në Facebook-ut është fantastike. Që yeah. është sigurisht një foto e rremë dhe e bërë me Photoshop. Ëh, uh, kaq rregulluar sot Edhe në shtybin e po ditës Po pra, edhe në për gazeta Tani kjo është qëfar mua më vjen Më vjen plëcisht i natë edhe Keq Jebe dhe njerë foto? Kamë, kam, foto në këtu e kemë Êshtë me photoshop altin Po pra po, duke të Si që mund shosh të e këtë fotot e tjera Dalojnë në dritarët e tjera Duke dhe për dritarët e të përshinë Êshtë një shaka Me që të panorama e ka në faqin pesot Të botuar sigur Sigur tishte e vërtet Edhe në zirë një, një gja aty ku thot uh... Së mëson në murin e kryën ministris Shes makin golf katsh me letra pa, Ta një panorama bën idiotin këpton, Panorama bën si kurse këpton që është Photoshop Edhe ja prezenton publikot vetë si kur Sikur tjetë e vërtetë siguro katruin zero edhe nuk ka fare gjykim domethënë kush është në redaksia atje edhe çfarë merr nga interneti e rastë. Kan dhan ato justifikimin që çarkullon në Facebook, domethënë që çarkullon në Facebook me këtë thanë. I lam duart me këtë edhe ka redaktor ta. Është garavina. Ça mm. bën kush. Nëse po që është një lloj dezinformimi edhe një lloj mirë unë jam dakord njeriu mund të jetë kritik dhe në gjëra, por gjërat janë nisma për bamirësi, nisma pozitive, të mira edhe në në thelbi të zgjuara, inteligjente. Mendesh pasaj me panoramën që e kthen veten në shaka, është tjetër punë. Nice. E lëmë kaq? Po. Unë do dërgoj një mesazh shumë të mirë tek ai numri 067 67 20 67, 67 67 67, sepse të gjitha shkojnë për bamirësi. Ba shkojnë për bamirësi. Edhe mund të shfaqen edhe në plus pasaj që mund edhe ti bësh një surprizë ku do të ndeni dikujt që e do, apo jo të do. Kjo do të ishte shumë bukur. Siç e thoni si drejtkë, e ke menduar, ha? <laughs> Ja, do ta ndaj. Nuk e di nëse mund për shembull të përcaktosh se kur kur do shfaqet ajo. Q ta marrësh i ke përdorë ti thonë dal ditën nga krye ministria apo. Ja bësh <laughs> po, <bësht>. po propozojmë martesën sotim. <laughs> Them me Spartan Luminim, që si miq dashur ju përshëndesim është ka për muzikë. Man in moon runs on sunday night scream it slow me down before the new year dawns well, won't take much to kill a love and smile there a mother with a baby cry in a wrong sense give me help give me strength give the soul and not a fancy sleep give me love Give me peace don't you know these days you pay for everything Një ardhur në program, ishtë ashtë në Bruce Springsteen Ishtë e kën nga e ditës kemi një t'i gjues Apo t'i gjuesë e në linjë Alo, mirë më qësë Mirë më qësë Që kemi? Mirë Qështë e ti? Mirë përëmderit Jo kesh Abo jo jëri Shumër Shumër Ti si e? Kështë në mos t'jeni mirë në shumërë për detë Përëmderit Qështë e ti? Anderina Anderina Anderina Anderina Anderina Ander nga spija nga spija jemi në Tiranë në Tiranë jo jo po no, thonim tira. nga dhoma e gjumit zona <laughs> <dhe shinan>. ja <laughs> <laughs> të vërtetë më shumë kam fëmijë ah s'më oh, të gjithë kam fëmijë atëre ne kemi një dhuratë për ty një lule nga bota e luleve tash një lule e vogël në vazo falemi deri për kujdesja palimile, Faleminderit, jemi shumë të mirë, miropaftë. Faleminderit. Përshëndet i fëmijët. Okej, ëm ne e mbyllëm edhe me këngën e ditës sundoya që e hapja tani si parën e lojrave dhe pastaj shkojmë tek tek reklamat nëse mundemi. Po, fantastike. Çarkje? Okej. Atëherë. Mizdashon ne kemi një seri quiz-esh sot me vende të ndryshme nga bota. Unë do t'ju jap disa të dhëna nga ana kulturore, historike e këtyre vendeve. E ju do të naqeni se cili është vendi në, në fjalë. Kujdes, për të bërë një tur të, edhe për të provuar verën në Porto, uhum. pa, gjëja më e mirë është të shkosh në qytetin Oporto në këtë uhum. vend. <laughs> 0-6-9-27-12-2 Dërgënë me sa gjithuaj e paharuar të shkua një emrin për që mfitues Për të bërë një tur të vreshtave dhe për të provuar verën Porto është mirë të shkosh në Oporto, Porto Që është një qytet në këtë vend cili është vendi 0-6-9-27-22-2 0-6-10-9-27-22-2 Këte e mbaspan klubin e mqesit me më shumë Ju përshëndesim nga Valet e Radios Klab FM Klubi mëngjesit në Klab FM edhe Kl Ne jam birum birum I feel happy. Ora sonte 25 minuta je ne. Më gatruhemi orën sa shtete 25 ose vaj një orë para. Mirë, për të qenë autor don këtu në Mjeshi me ishdashu, ju përshëndesim Fred Williams me happy happy happy. Ora është tani 9:25 minuta për Ballkamirin këtu. Ai ka njërë nga historitë sa interesante. Vetëm një sekondi ri bon. përpara se të fillosh. Dua që të pyese, a e kanë gjetur apo s'e kanë gjetur secili është vendi ku ti mund të shkosh për një tur të vreshtave, provosh verën në Porto, por dhe shkosh në qytetin Oporto që ndodhet në Portugali. Portugali. Bravo. Është gjetur Eduardi mm -hmm. me numër 817 dhe ka fituar një kupon nga Badicode. Oh. Bravo Eduardi. Në një tjetër kujtesë do të jam diçka kulturore historike nga një vendi duhet më jepni emrin e vendit. Miq dashur buni gati. Mm -hmm. Ky vend që mban meritën se i ka vënë budizmin Azis dhe numrat që ne i quajmë shifra arabe, mm -hmm. Europës. 0-6-9-27-12-2-2 Dërgonë mesajë të oja pa herruar e mërën Për që më fituarës Kujtë, sepse nuk duaj që të toni se U përposhet nga troj njëri Ky vend i ka dhën një Budizmin Aziz nga njëra an Edhe nga ka dhën neve Për rëndimit ato që ne i quajmë numrat arab Që në fakt nuk janë ta mam arab Por këshu u kam bedur Por thuhet se kanë ardhur nga ky vend mm -hmm. I cili është njëti vend që i dhe edhe budizmin Aziz Cili ësht Dërgo Blendi vjedhja nëpër argjendari mesa duket është bërë modë sepse një vjedhje tjetër ka ndodhur në një argjendari në Arabin Saudite, po kjo wow, është një vjedhje wow. spektakolare. Me spektakolare ku... se kjo. Bësë. Mami, mami. Po, nuk ka pasur armë, kjo është gjë e mirë, Shka por ka qenë shum... të përfshira në këtë ngjarje dy gra dhe vajza, vajza njerëz prej tyre 6 vjeçare. Këto 6 vjeçare ka qenë si thua armë. Po. <laughs> Çfarë ka ndodhur është se të dyja ato grat bashkë me vajzën 6 vjeçare kanë hyrë në një argjendari dhe kanë filluar të marrin mën Djenë pronarit argendaris mm -hmm. Ku ishte një djal i rrisi puna atyre Dhe në momentin që këto dy vajzat Shpërshëndroni vë mund jene dialoshit Që ishte pronarit argendari Gjash vjecaria ishte, ta bërë kërgjit A i deloshisht e këtu në të shanë <laughs> E ja, s'ju dy brul Kto... dy brulan banak, një një dorë nën mjegër duke e fiksuar këtë golcat, për ato pra, të xhamit, sfemrafol, spirtin makinën lanin të xhama ato çu. Po, po. Por 6 vjeçar, ja, ndërkohë ka pasur një çantë me vete, të cilën e ka mbushur plot me buzë, buzë të ndryshme. Isha këtë mami bukur. Kjo ishte goca mami e bukur, vetëm 6 vjeç dhe ndërkohë që këto bënim muhabet me djaloshë, vajza viste ku të mundej dhe mesa bëhet e ditur shuma e vjedhjes që ka ndodhur në këtë argjendari është 233000 dollarë. Wow. Por për fat wow. të keq ato kanë qenë me fytyrën e zbuluar dhe pasi janë parë mirë e mirë uh, nga, kamerat e sigurisë edhe janë identifikuar uh, se kush janë. Mm, edhe për rreth një, një, një moment, ja 2 minuta gati 2 ditë parë, si e djali, si që kanë mirë. <laughs> Okej, okay, mirë. Faleminderit. Asi gjë Morëm vesh të me këta është një vjede e mbetur Një tentativ Shë tentativ Për një këshumë Si vjede u për E mbetur një histori <laughs> Ater Si thonim Shkojmë dhe vim Shkojmë dhe vim Shkojmë dhe vim U mënduja për Kje për sush ka një Ka një shpreja për shumë mund Thashe të the ka një west <laughs> Jo Jo, jo. Për, për Polakët, për mm -hmm. shumë, qarkodhen shumë bërsaleta Nuk e ti sepse Po mm -hmm. si do mos më një për Polakët, kishe shumë bërsaleta Sigur, i trekojnë në shusikur, pak të trashe, kur në nëse shfarë oh, E tjere, tjere Sa bëlletzojnë një mbër e tjojnë që thoshte E tjënë këtu këtë Polaku Se hynë mbarë, thoshe, ja bënë barrisit me dygisht A kështë i thotë, na bëj pës birra <laughs> <laughs> <laughs> Na bëj pës birra E më së pakë Wie wie sie Chris Brown go ash power fine shine on kill There's con tremble super him was pack Njësit, felles, si në në mirë. Mirë. Në në mirë. Vene. Vene, sužur bërë. Obra, jëtë i Chris Brown me Fine China shes apo did you I'm sod në një ditë kur ju e zgjidhni muzikën 0692070222 dhe për ata që duan të shkojnë në Berat sepse një çift do ta çojmë në Berat me ish dashurën do të kemi pas pak minuta. E gjitha janë paguar në hotelin Castle Park 0692070222 dua Berat emrin tuaj një herë mbas pak do të tërhiqej një emër dhe ky emër bashkë me të dashurën apo të dashurin e saj do të shkojnë në qytetin e mrekullueshëm Beratit për fundjavën romantike në hotelin Castle Park dhuratë nga ne dhe miqtançi mirpresin atje. <coughs> Ka Kaj është tani? Kemi një fitues në linjën e kujties së Sondçe? Kemi. Atë rekurs është? Angela oh, me numrin 716 dhe ka thën Indija. Bravo, India, bravo. Indija është saktësh vendi i cili i ka dhënë i Azis budizmin dhe neve në perëndim numrat që i quajmë numrat arab. Është mm -hmm. saktë, vin nga India. Cfarë ka fituar? Një kurs te Card Center. Oh, oh, bravo. Fantastika. Okej, okay, mund të bëjmë një tjetër pyetje? Thuet që ky vend ka vetëm një hero në historin e vetë Dhe kjo është William Tell 069 27 222 Durga në mesajët uaj a parruar emrin për që më fitu esë është personajë i romaneve dhe librave William Tell mm -hmm. Thuet që është heroj i vetëm që kanë dzierë ky vend dhe asë një tjetër Ma që nërën sa barë përri Për po pre Kështë vetëm një heroj Ne jeno sa kemi nese as pak. Ne kemi bashën ramën derisëm <laughs> gjithë superheroin këtu. That's the only I'm telling. Edhe edhe ai thonë që ka qenë mit. As ai mund mos e çonë kurrë. Nuk di etë vërtet as. Nuk di me siguri. Tam. Me siguri që nuk di. Okej, okay, mbas pak do bëjmë edhe lojën e Altinit. Altin do të jesh ti viktima e sotme? Meganti po, tu përgjigjesh ti ndeshme histori, por nuk është se zgjedh veten, të zgjedhin të tjerët. Të tjerët e zgjedhin, po. <laughs> <bro. laughs> dua sdua <laughs> unë viktimë. <laughs> ju zgjidhni dhe <do> je viktimë. <laughs> në sa njëj Maltinin. <laughs> Dakor. Atëherë, bëhemi gati? Bëhemi gati. Shkojmë edhe kur të vinë do të kemi Sa njëj Maltinin miqdashur Luani dhe ju. Le të shojmë se Sa e njihni Altin Sulajin ton këtu në studio me çapa pyetje intime. Femba s'pas. I like to juke it up but never like to sink it. Ah ah. I like to juke it up but never like to sink it. Ah ah. Ah ah. Ah ah. I like to juke it up but never like to sink it. Ah ah. I like to Toby Williams, Mish Nashur, Kylie Minogue. Gjithashtu kids që uat kjo këngë mirë të keni ardhur në program. Ne ju përshëndesim nga valët e Radio Scrap 104. Zhblendi Jeri Algini, Sony dhe Lori. Mirëmjes. Kemi një pyetje saktë ndaj me um pyeta, i cili është vendi, i cili ka për hero të vetmin. William Telling Zvicra Zvicra është saktë. E ka gjetur Jola në numër 556 dhe ka fituar një lule nga bota e lulave. Bravo. William Tell nga Zvicra në rregull duat bëhet një tjetër me këto vendet me fakte historike kulturore nga vendet dhe ju gjeni se për cilin vend e kanë fjalën. Në vitin 1993, Eritrea zyrtarisht deklaroj pavarësin nga kë vend. Mm -hmm. 06-19-27-222, dërgonë me sa gjëtuaja pa arruareme për që më fituaz. Kujtës, miqtashur jemi tani në Afrikë, në vitin 1993, Eritrea zyrtarisht deklaroj pavarësin zyrtarisht nga kë vend. Kujtës, 06-19-27-222, dhe kjo është për një durat, ju kujtoj, dua beratë. Sëpse mbasë pak minuta është vetëm 10 minuta Dhe jeri do të tërheqë një emër nga vazoja me emra Dua berat, emrin tua i 069 2722 Nuk kushton absolutisht asgjë uh, Sa të shë një mesaj nërmal Po, sa një mesaj nërmal dhe e gjitha është falas Qyteti beratit në denja fjetja në grënja Hotel i uh, Castle, Castle Park, Park është një vëndi mrekëllu ështëm Me ajsa një unë beratin është me i mirë hotel që unë din berat është që... Hmm. Kaj, s'kam t'ha thënë më shumë. Tani do të bëjmë lojën me Altinin. Do të luajmë se sa e njehim kolegun ton Altin Sulaj kitun studio. Mish Altini tani do të ndroi kufjet, do të vendosë një pal kufje të tjera, të cilat e largojnë nga ne. Ai nuk na dëgjon më se çfarë do të bëjë në këtë moment. Unë këtë pyetje do t'ia ja drejtoj jerit dhe sonit, por gjithashtu edhe hmm. ju. Kudo që jeni, kështu që në 0692070222 ju duhet t'i jepni tre përgjigje ashtu siç mendoni se do të përgjigjet Altini. Pra Buny, ato përgjigje që mendoni se Altini do t'i jap pak më vonë, sepse kush ka tre përgjigjet e njëjta me Altinin ka përfituar një dhuratë. Edhe goca do të përpiqen t'i japin ato përgjigje, pa që imagjinojmë se do t'i jap Altini vet. Atëher Altin do preferojë një femër me shumë botë dhe humor, por shpirt ligë, apo një femër shpirt mirë, por pa shumë botë dhe humor? mund të jeme bot Mundt me humor apo vetëm e para ose e dyta që mos i bjem gjet apo duhet ta shkruajmë të gjitha të para ose të dyta ok në rregull hmm. e para është një femër me bot me kulturë me humor mm -hmm. gallat shumë interesante por shpirtkazëm ndërsa e dyta është një shpirt flori por është një gocë gotës... më shume... po, po mm -hmm. shumë e shumë e para e shumë e para gocë e thjeshtë do them s'ka shumë habet pa mash flori Shpirë të shumë i mirë, okej, okay? <laughs> zirëja shë vështirë Pyritja nëmër 2, Altin A do të dëshirojë të gjeje, dashurin e vërtet, apo 100.000 euro E zëmë se jetëzën edhe ulesh një lokal Taj lokali, do të preferojë të gjeje, dashurin e vërtet, apo një çanë, do shtatë dhe kushe ka harruar ati, me 100.000 euro Dashuria s'i mendon se oni, zoni pe një dimrz, thoni s'do. Po nuk po zgjedh dot. Mendon se si për Altinin, thoni, jo si për vete. Po pra po, Altini po, për Altinin është shumë e romantik. Shumë po, është shumë romantik. E di, po Altini çfarë përgjigje nuk jet? e ka? Çuqje, nuk i dihet. Nuk i dihet. Pyetja nr. 3 për Altinin do të jetë kjo. Mhm. Uh -huh. A, A këndon në dush? A këndon në dush dhe përgjigjet janë po jo. Ndoshta. Ndonjëherë. Po jo ndonjëherë. Dekort. Po jo ndonjëherë, do të thotë që jo ja do të thotë që kur nuk ndonë në dush, po ja do të thotë që çdo herë ai kanë në dush ose ndonjëherë. Ti përsërisë një herë përpara se të darkohemi, ë uh, ose përpara se ti themi Altin që të heqë kufjet. E para ishte. Mm -hmm. Ato preferojnë një femër me shumë botë dhe humor, por pa shpirt, apo një femër me shpirt shumë të mirë, por pa botë dhe pa humor. Mhm. Mm e para ose dyta. e dytë? E dytë ishte. Do doje dëshiroje të gjejem. Ose du të dëshirojë të gjeje Dashurin e vërtet Apo 100.000 100 euro mm -hmm. Dhe përgjit e tret është Këndonë në dush Po Jo, jo ndo, një ndo një her Po Jo Ndo një her 06 mm -hmm. 27 22, 22 Dërgonë në mesaj gjetuaja Altin neve bëm lojen Ne do të presim përgjit e tua mba spark Do të qikojmë se si del Fantastike Soni dhe jeri Ndërgohën të më shkojnë të këpubliciteti, kur të vim do të kemi edhe shortin për Berat, dua Berat e më rintuaj, ta një se s'ka më ko, 069 2722, fitu e si shkon për pushime. a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking the new hit it get for shot come strut walking a little bit of humble a little bit of catchy somewhere between like rocky and jazzy for a game no nope, no nope, y'all can't copy up blast we walking in this here it's a park my passy's been on the road way and we did it all way for music i set my skin and but my bones into everything i record to it and yet i'm on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 We give that to the people spread it across the country Labour's at here and now they can't tell me nothing We give it to the people spread it across the country Here yeah, we go back this is the moment tonight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 Mor, Ryan Lewis, Ray Dalton Mishtë mm -hmm. dashur, can't hold us Mishtë të këni ardurore Shëtë një 9.51 minuta Dhe kam betur kovetëm Për të dëndë disa duradha Për të bërë një short mavë Për shumë beratë Dhe për të zgjithur Qështin e altinit <laughs> Qështin e altinit okay. Në këto 9 minutat voglja Letë përpichemi Ta bëjmë gjithë shka Dekar Në këtë kopë Ate në fillim pare me Lojnë e altinit apo fillim fare le të jap një përgjigjeën e saktë që vendi i ciliun un kërkoja që në vitin 1993 ka shpallur pavarësinë zyrtarisht nga uh, ose Eritrea ka shpallur nga Etiopia. Etiopia. Përgjigjja e, e, e saktë sak. sak, sak ka dhënë Sona me mm -hmm. 0.30 i përfundon numri dhe ka fituar një shport me produkte nga Electronic Land. Mm, bravo Sona. Bravo. Lum Sona. Okej, çdo bëm tjetër. Jo. Ka, tamam. Tani përgjigjet e, e pyetjeve të tua, Martin, dhe pastaj më njëherë do të hedhim shortin për të çuar një çift në Berat. Në Berat. Pyetja e parë për ty është kjo. Hm. Mm. Do të preferoje një fermer me shumë botë dhe humor, por spiritlig apo një shpirt mirë pa botë dhe pa humor? Jo, ajo s'konsiderohet përgjigje sa mbulgohen. Ëh. Uh, <laughs> ma thuaj një një, dhe njësh se një, një fermer me botë dhe humor, por spiritlig apo një fermer shpirt mirë? por pa bod dhe pa humor plloç në vend të thjesht po të parën dëse të parën atë shpirtligën oh, po që të ketë humor ama ama do do da po okay po edhe humorin do ta ketë të lig edhe pa, unë i një fjalë tili në këtë pjesë jeri thotë para ai aitin <laughs> Mazo Altini, okej, okay, në regull dhe Dukëm pak qëti që që për... <laughs> <dhenë e> <laughs> i qëtiti që e ka shprej Ka dhe në dyta Ka dhe në dyta, Sonin vjen kejq Ajë nuk do shpirët mirë si, dhe të si, gjishtë E se si puna sajtë bërsaletës, si, jësë si më pranon dhe se këshajt dhe qëpon Jështë me të vërtet një qëtiti qëtiti qëtiti qëtiti qëtiti qëtiti qëtiti qëtiti qëtiti qëtiti qëtiti qëtiti qëtiti qëtiti qëtiti qëtiti qëtiti qëtiti qëtiti qëtiti qëtiti Ti gjeje, ti gjeje Sma <laughs> me të gjejerë Da shurin e vërtet Apo një qërë ah, për <laughs> që që Qa dillema është mbaje A e dillema është një qërën të një qërën të përndëm shumë Jebi Po e dytëta naturisht Një qindë mi euro Ashtu kam të gjeja Ashtu kam të gjeja Por që pas ka qënë kë? Që pas ka qënë kë? E qëkojmë qëra ka tënë Soni Një qënë mi euro Bravo Soni Përgjit që e mentor Ti s' Ta petë mundja nga kjofture <laughs> Që kanë shtrig <laughs> Pjetja nëmër 3 Ka ndonë në dush Altin Sulej uh, E kemi me 3 opcione mm -hmm. Po jo ndonjë një her Ka ndonë në dush Altin Sulej Ndonjë her Ndonjë <laughs> her <laughs> Wow <laughs> Ka që në dushin Po Altin i klo në klubin e njësit Jo më në njësit <laughs> Qubën e menjesit që ndohet domun, po në dush. Në dush tani edhe po. Lerego, kush ka fituar? Le do të jap një moment, do të jap një moment që ta gjej sikush ka fituar, ndërkohë bëjmë gamën. Jeri do të hedhi tani shortin me dashur emrin që Jeri do të rrehiqë nga ky ë uh, po themi çata që aquarium i zbrazët, por i mbushur plot me emra, trazoj miri Jeri, shikosa shumë ka sot. Kur të duash mund të ziehesh njëri prej tyre, në rregull? Je fikojeri, je fikovetës. Uh, uh, uh. Ishte shumë. Dua berat na shkruan Vialda. Vialda. U ndajon numër me 677. 677 Vialda. Ka fituar Zor Vialda. Vialda. 677 janë tre numrat e fundit. Mhm. Mm Vialda viun kontakt me ne. Vete. Një fituese. Një fituese për sot. Bravo. Një fituese do të marrësh me vete këtë duarsh dhe në çift do të shkoni në Berat, Hotelin Castle Park, siç e shpjegova gjithasaj të paguar dhe ju do të bëni çejf. Okej? Okay? Dorgo kemi një fitues në live. Uh -huh. Kemi edhe për përgjigjet e altinit, është Albina me numër 504 e i ka dhënë të treja përgjigjet të sakta. Fantastike. Pra bravo për Albina. Një sport me produkte nga Electronic Line. I lumtët e Albinës, në rregull? Jau që ka njëri si ti një homenë. Si edhe ka që i shi paparashikua shumë Ndjejmë keqë për Unë tofin e letrës e të bërra Tanja më gati për të fyër kamerë në nëmër një Ati në studio Këthemi sërish mbas kësaj fundjave Mishdashur të hënën në klubin e mjëse Čau Kaleuf si bukur fundjave në barë Mjërë pamsim Kalim tani, ka një pik lotoje, kur shkojmë të nga libri, tani, ati të shkojmë, do t'ja pun nga një kapucino, po dua 10 biljeta për ty, 10 biljeta për sonin, 10 biljeta për lorin, 10 biljeta për ty, i keni qita nga unë. Faleminderit. Edhe të e gjitha do të le, po jo jepen këtë fundjavë, miqdashu 365 milion dollar lek. Po dollar, po juaj do të do të jepen këtë javë në patjetër nga lotaria, kështu që do të fitohen se zbën, kjo është parakusht për loton, do të zbrazet e gjitha ajo jackpoti. Prandaj keni nga unë këto biletat dhe do është, me me, të shohësh dhuratën më bukur që do të marrë. Jo, me djerit? Para një parakusht duhet të firmosni diku që Nose <laughs> ti tonë, çaj, ah! një gjëkoda. Më ushtin falas problemin. Sh unë kam 500.000 lekë këtu, më thua. Ishte investim orë. Dakor, unë bëra rekord. Unë dashur jam, patjetër çfarë. O ski më lhafen. 365 milion. E dëgjova në radio, po fitoi ieri jackpotin. Gjysma do ti marrë blendit. Ashtu. Themi, themi të hënon, ndoshta ndoshta milioner.